Що встановлені, санкціоновані державою, охороняються, захищаються і гарантуються нею. Моральні норми правила, що оцінюють і регулюють поведінку людей під кутом зору категорій добра і зла справедливого і несправедливого, гуманного і негуманного і тому подібного та забезпечуються перш за все внутрішньою переконаністю та силою громадянської думки. Корпоративні норми – правила поведінки, що встановлюються та забезпечуються політичними партіями, громадськими організаціями та іншими громадськими об'єднаннями людей. Звичаї та традиції – Правила поведінки, що історично склались, увійшли в звичку людей. Щоб показати, що право є особливим видом соціальних норм, слід порівняти ознаки правових і інших соціальних норм. Правові норми А. Виникають разом із виникненням держави Б. Встановлюються чи санкціонуються державою В. Виражають волю керівної частини суспільства. Г. Утворюють внутрішньо узгоджену цілісність, єдність, систему права. Д. Існують у суспільстві як одна система норм. Є. Формулюють правила поведінки у вигляді прав і обов'язків. Є. Правила поведінки формально визначені за змістом. Ж. Мають визначені форми зовнішнього виразу. З. Точно визначені межі дії у часі, просторі та заколом осіб. И. Забезпечуються державним примусом і іншими засобами. Інші соціальні норми. А. Існують у будь-якому суспільстві. Б. Встановлюються чи санкціонуються іншими суб'єктами. В. Виражають волю різноманітних частин населення. Г. Можуть існувати безсистемно, не будучи внутрішньо узгодженими. Д. Існують здебільше у вигляді декількох відносно самостійних систем нормативного регулювання. Е. E. Виражається не тільки через права і обов'язки, але й загальні принципи, цілі, гасла, тощо. Є. Позбавлені, як правило, формальної визначеності. Ж. Можуть знаходити вираз у будь-яких не завжди фіксованих нормах. З. Не завжди мають точно визначені межі дії. І. Забезпечуються звичкою, внутрішнім переконанням, моральним, громадським впливом та іншими позадержавними засобами. Таким чином, порівнюючи норми права і інші соціальні норми, бачимо, що особливості правових норм обумовлені їх взаємозв'язком з державою, напрямками їх впливу на суспільні відносини. Глава 15. Функції права Функції права це основні напрямки його впливу на суспільні відносини. Призначення функції полягає в тому, щоб визначити активну і багатограмну роль права в громадському суспільстві з точки зору головних напрямків його впливу на суспільні відносини між людьми. Функції права поділяються на А. Загально-соціальні, б. Спеціально-юридичні, до загально-соціальних напрямків впливу права на соціальні відносини, включають А. Гуманістичну, право охороняє і захищає права людства, народу, людину Б. Організаторсько-управлінську, право суб'єктів, права на розв'язання певних соціальних проблем. В. інформаційну, комунікативну. Право інформує людей про волю законодавця. Г. оціночно-орієнтаційну.